koji je neko od vas bogovao pa utjehu tražio i pomoć ujedno u klinikama ako niste bogovali onda ćete ubrzo je bolest ona je vjesnik smrti i dobro je da nas posjeti nije dobro da Smrt nastupi iznenada kao zima, jaka u sred ljeta, a obična smrt posjećuje one koji se na ljeto naviknu na onaj loši, nebrogosloven način. A gospod želja na našeg vječnog života i volja da nas spremi za susreca Neminovnom smrću šalje vjesnike jedan od vjesnika smrti je bogest. Kad počnemo da tražimo pomoć po klinikama, to je ona inercija, bolesan se majmo kod doktora. Onda primjećujete vi koji ste bogovali, a primijetićete vi koji ćete tek bogesni biti da oni traže papire, dokumentaciju i preko nje sagledavaju vaš problem i odlučuju što će dalje sa vama. Zbir svih tih papira, nalaza, oni nazivaju istorijom bogesti ili anamnezom sjećanjem na one događaje koji su se odigrali u vašem životu, a konkretno vezano za vašu bolest, istoriju bolesti. I dobro je to i sve se dešava po mjerama svih tih ljudi, one su male, njihove moći su neznatne u odnosu na naš problem. Isto tako, braće i sestre, i naša sveta crkva, crkva u kojoj se mi ovlječimo, ne traži od nas, ona nam nudi. Ne traži od nas da je govorimo šta nas bovi. Ona ne traži te navaze od lekara od medicinskih klinika, ona mnogo bolje zna koji je uzrok, ona mnogo bolje zna istoriju naše bolesti. Nažalost, jedna od velikih rupa u našim glavama, to nije jedina rupa I životi su nam se nekako pretvorili u rupe koje pokušavamo da ispunimo svim i svačim, a samo je produbljujemo, a jedna od velikih rupa u našoj svijesti, u našem znanju, jeste upravo nepoznavanje istorije naše bogesti, naših problema a u našoj svetoj crkvi to je sve jasno prepoznato i svima onima koji žele tu nauku da prime, to znanje da usvoje, crkva će to jasno izložiti. U svom učanju o prvorodnom grijehu ili o padu naših pravoja roditelja. Upravo u njima, a svi smo mi, braći i sestri, iz bedara našeg pravca Adama, upravo u, u njegovoj bolesti, to jest u njegovoj neposlušnosti prema istočniku života i vječnog zdravlja, čime se on i odvoji od istog Došlo je do problema, došlo je do bolesti, istina, nismo mi to sami uradili, nismo mi tu bolest iznjedrili iz sebe, kako je to slučaj sa prvim bolesnikom koji je i razboljevši se umro na smrt, bez mogućnosti da vaskrsne, mislimo na satanu, na nečastivo ga i na sve one demone koje je otrova, koji je namrtvo ubi za razliku od njega koji je bolest iznjedrio iz sebe, iz svojega slobodnoga uma, koji je uspio, braćo i sestre, da tamo izvuče iz velike svjetlosti kojom je bio obasjan. Zaista velika boleština i velika gordost. Mi ljudi, to jest naš praotac i pramajka, Bolest smo primili od njega, pritiskom njegove zlobe i zavisti, a zavist je svječivo demonsko. Bolest je ušla u nas, ušla u naše pravoditelje, s tim što je i pored narušavanje poredka, istina, to narušavanje, taj pad bio je strašan, braći i sestre, bolest je ušla duboko u naše biće, on ipak daje mogućnost da dođe do promjene, da dođe do iscijeljenja. Za razliku, kako rekao smo od Pagoga prvo angela, koji je pao totalnim padom i koji se jednom za uvijek Ugasio i on i sva ona angelska sila koja je otišla za njim u bogoborstvo, u neposlušnost blagome gospodu svetoj i živonačalnoj trojici. I od tog trenutka do dana današnjeg braća i sestre... Ta bolest koju nazivamo grijehom, ušla u ljudsku prirodu i ona se prenosi od začeća, samim začećem mi bolest primamo. I sva ona razorna sila grijeha koju evo naša generacija može očima svojim da gleda u novim projavama dosad neviđenim projavama i formama tu su novi oblici sve je to, braću i sve sre projeva te iste bolesti i sila grijeha koja svoj istočnik to je mnogo važno da znamo jer bez ovih saznanja naše neznanje bit još dublje naša zbunjenost još veća naša nada još manja i mogućnost da se isilimo možda i iščezne u toj tami zato je mnogo važno da znamo uzrok da poznajemo istoriju bolesti zato što će nas ona mislimo na istoriju koju će nam crkva pokazati crkva ima istoriju bolesti svakoga od nas jer ima istoriju bolesti našeg pravca a naša bolest, braće i sestre i njegova je bolest moja bolest i vaša je bolest naša bolest bolest je svih ljudi jer svi smo mi od jednoga čovjeka od Adama od jedne žene Eve, prve žene. I u svima nama živi ta sila grihe koja je zaživjela u njima od trenutka kad su narušili zapovijest, životvornu zapovijest gospodnju. Iskoristit ćemo priliku da pročitamo jedan mali odlomak iz brošure koju ćete večera svi dobiti na blagoslov o tajni poslušnosti jednog vrhunskog poznavalca svih ovih tajni savremenog oca crkve vama možda već većini vas sigurno i poznatog arhimandrita Rafaila Karelina i u njegovoj briljantnoj analizi o tajni poslušnosti u samom uvodu ili prvoj glavi on moćno otkriva uzroke Svih ovih naših problema koji danas zadobijaju ove forme globalne, sve svjetske forme razaranja, iza kojih stoji upravo sila grijeha, sila bogesti, a kroz grijeh braća i sestre, to je vrlo važno da povezujemo, djeluje razorna, destruktivna sila demonska. I postoji samo jedan način da izađemo iz te bolesti, postoji samo jedan iscelitelj koji može da nam pomogne, da nas potpuno isceli i otrgne iz vlasti i okova grijeha, iz strasti preko kojih bivamo robovi onog zlonačelnika i prvi pad i koji sve one koji padaju privlači sebi i vječnoj dami I u materijalnom citiramo i u duhovnom svijetu stalno je prisutan princip strukture bez koje ne postoji ništa počevši od atoma pa sve do galaksije. Razaranje strukture izaziva eksploziju, koja za sobom povlači uništenje, a posljedice je degradacija obnovljene strukture. Očit primjer razaranja strukture je atomska eksplozija, pri se oslobađa loša energija koju zovemo radijacijom. Struktura ne postoji bez poštovanja zakona međusobnog potčinjavanja. Samo se pri tom uslovu može uspostaviti određena hijerarhija koja čuva ne samo ovu organizovanu stvarnost, već i obezbijeđuje realizaciju njenih ciljeva datih kroz određeni poredak. Sve ovo što je ovdje rečeno, braći i sese, odnosi se i na duhovnu stvarnost. I direktno se tiče i nas, ljudi, i stvorenih angela. Međutim, Narušavajući ovaj princip strukture, došlo je do eksplozije, došlo je do pada, došlo je do radijacije grijeha. Arhimandri Trafail dalje nastavlja i kaže, princip strukture je mnogo jasniji u duhovnom nego i u materialnom svijetu. Od struktura u duhovnom svijetu poznate su nam anđelska i crkvena struktura. One, kad govorimo o strukturama i kad govorimo o anđelskoj i crkvenoj, u angelskoj strukturi, braćo i sese, postoje činovi angela, vi to vjerovatno već znate od onih prvih serafima, najbližih prestovu pa do onih najnižih koje nazivamo angelima i među njima postoji savršen poredak, zna se gdje su serafimi, zna se gdje su herovimi, zna se gdje su vlasti, načala, prestovi gospodstva i sile zna se gdje su arhangeli i angeli i zna se njihovo mjesto u odnosu na stvoritelja na tvorca, na svetu i živonačalnu trojicu. I dok jeste tako, sve funkcioniše i svjetlost, iz bića Božjeg izliva se i kroz strukturu napaja sve činove angela. Isto tako, i u crkvenoj strukturi od episkopa, to je mnogo važno, preko sveštenstva, da koje crkvene jerarhije, I one niže, konkretno govorimo o parohijskim sveštenicima, u parohijama, u gradovima, u selima i u manastirima preko igumana. Preko strukture prisutan je Hristos. Narušavajući tu strukturu, braće i sestre, mi otpadamo od svjetlosti, otpadamo od života, otpadamo od blagodati... I u nama se dešava isto ono što se o nomad desilo na nebesima. Dolezi do pada, dolezi do bolesti, do degradacije, do rušenja. One, nastavljamo joj, se na angelsku i crkvenu strukturu, one povezuju tvorevinu sa tvorcem i provodnici su blagodati blagodati one Božije sile i životvorne energije. Narušavanje anđelske strukture, na ovo obratite posebnu pažnju, prva je katastrofa, misli se na satanim pad, jer on je bio jedan od najvećih angela, jedan od prvih angela. Narušavanjem strukture kroz neposlušnost, Nastupila je prva katastrofa, koja je poput eksplozije potresla vaseljenu. Bio je to bunt Lucifera protiv Boga. Radiacija te katastrofe u vidu grijeha, trugežnosti i smrti i dalje djeluje u ovom svijetu i stalno se povećava na račun volje ljudi koji su se podčinili volji satana. U ono vrijeme, braćo i sestre, došlo je do pada. Međutim, mi smo danas svjedoci ova naša generacija da je zaista ovaj pad izazvao poremećaj i u ljudskoj prirodi. I zato je tako dragocjeno e, primiti ovu istinu ili ako hoćete ovaj dogmat jer učenje o padu i prvo angela satana pritom tom naglašavamo da mi to učenje braće i sestre nismo e, uzeli preko nekog naučno-istraživačkog metoda, nismo mi to teleskopima saznali, nismo mi to arheološkim metodama otkrili. Nama je to otkriveno od samoga gospoda. Nama je to otkriveno duhom svetim. Nikad mi ne bismo mogli da primimo te istine da nam nisu otkrivene. Vidjeh satanu gdje pade sa neba kao munja. Čije su to riječi, braći i sestre? Gospodnja riječ. Sam Gospod, braći i sestre. Onaj kroz koga je voljom očevom, a silom duha svetu isti taj angel stvoren. I ne on, nego svi drugi. Isti on govori nam da je pao. Da je pao na zemlju. I da se ugasio kao munja po tumačenju svetih otaca, od velike svjetlosti, postao neizreciva tama. I sva ona tama, braći i sese, koja pokriva našu planetu danas, ona crna energija koja izvira iz crnog sunca, ona od njega dolazi. On, kao prvo angeli. Veliki je kapacitet, velika je to obraćaj s sila, velike su to mogućnosti i svo ono zlo, možete zamisliti, koje smo mi ljudi počinili, svi oni grijesi koje i mi tvorimo ili tvorismo ili ćemo tvoriti, svi oni povezuju nas i izviru iz njegove zlobe. istina. I kao slobodni ljudi opredjeljujemo se za to, ali sila grijeha ona je njegova sila, sila zla je njegova sila, sila laži je njegova sila. I ono što danas imamo, a vidite pogotovo mlađi i treba to da zna, a i stariji treba da prihvate tu istinu, mada njihove su kosti većini naših predaka, roditelja, džedova i baba, one su nakrivo srasle, znate. I nije lako promijeniti taj ugao, nije lako promijeniti tu svijest, ali sa druge strane moguće je, jer ovo je istina, braće i sestre. Ako smo ljudi, a ima nade da jesmo, nama bi istina trebala da je bliža Odloži, makako laž izgvo je dovoljno utemeljeno i neizmjenljivo. Ipak je istina jača od laži. Ipak je braći i sestre Gospod silniji od obmane, od Satana. Zato treba otvoriti srca i primiti ove istine, ovaj dogmat ju Posle tog primanja, a primivši istinu primamo i svjetlost, naš pogled na stvarnost, naš pogled novo na naše vrijeme, a i na ono vrijeme koji za nas, koje braće i se treba malo analizirati, jer to su strašni događaj. Pogledajte samo vijek u kome smo mi rođeni. Mi ovdje smo u oglavnom djeca 20. vijeka. Mi smo rođeni u 20. vijeku, vijeku u kome je zlo doživjelo neviđene razmjere, kako kaže isti otec Arhimandrit Rafail, da je došlo do eskalacije zla, brutalni ratovi, masovna uništenja, milioni žrtava, braći i sestre, to sve ne može da se objasni. Do onako kako nas crkva uči. Takvo zlo, braće i sestre, ne može čovjek sam po sebi da ima. Nažalost, njegova sila je i veličina, tako tako velika, tako strašna, da kad naiđe na jedno slabašno, krhko i gordo ljudsko biće, koje pokušava da živi osvanjujući se samo na sebe, na svoju pametu, Na svoju силу, na svoju mudrost, na svoje pomisli, na svoje ideje, na svoje znanje, na svoje bogatstvo, na svoje porijeklo, ta sila, braće i sese, gordosti, koja je u suštini prazna i nejaka i puna strahova, u susretu sa takvim zlom gigantskih razmjera, zatvara oči i čuti I danas, brađo i sese, a pa pogledajte, tu malo, iza ovih brda, znate, tu su se desili stravični zločini. Ne morate daleko da idete. Velika poklanja, neviđena poklanja, brađo i sese, to su žrte koje dosežu i do milijonskih cifar. Kako opisati tu pojavu? Mi ćemo reći da je to grijeh, znate. Pa onda idemo po sudovima i o kvalitetu tih događaja presuđuju ovi sudovi koji su danas instalirani. Oni, braćo i se nisu kompetentni. Ta sila grijeha prevazilazi njihove mogućnosti. Oni uopšte ne mogu da prodru u suštinu grijeha Niti mogu da daju pravi sud i što je najvažnije i nama svima najpotrebnije oni ne mogu da otpuste oni ne mogu da oproste oni ne mogu da oslobode od bremena grijeh I zato danas kad posmatramo sve to a ovdje u crkvi prisutni ohrabrani, naučeni, mi vidimo, braću i sese, sijevanje one drevne zlobe, one iskonske zlobe, koja se još na nebesima pobunila, koja je sa nebese zbog gordosti svrgnuta i koja je svoju gordost uljila u ljudsku prirodu i preko ljudske prirode, braću se sese, silom griha Tvori svata zla. Kako opisati onu želju za prljavštinom? Kako opisati onu nasladu koju gnusni grijesi izazivaju u nama ljudima? Kako opisati, braće i sestre, monstruozne zločine koji izazivaju ushićenja i dovode do ekstaze određene ljude, određene narode. Kako? To je nemoguće, braće i sese, objasniti, sem na ovaj način. Ni jedna istorija bovesti ne može da dođe do njenog uzroka samim tim, ni da definiše njene posledice do istorije bogosti koju crkva ima i zato je učenje o padu naših predoditelja jedan od dogmata naše pravoslavne crkve potreban ovim vremenima braći i sestre potreban ovim generacijama ne zbog toga da bismo znali više od drugih jer mi kao crkva braći i sestre sad govorimo naoko potencijalno Mi se ne takmičujemo da li mi znamo više od drugih. Crkva pravoslavna, braće i sestre, ona se ne nadmudruje sa drugim nosiocima znanja. Ne. Ona je svjesna da je njeno znanje neuporedivo iznad svih drugih. Pazite, neuporedivo. Ali to znanje ona ne drži onako ezoterijski nadmeno, to je naša elitna mudrost. A vi ste neznalice kako posebno daleko isnočni kultovi, ta takozvana drevna mudrost izigrava, i pred nama braću i se pa mnogi od nas hoći da opčini kako je to drevna mudrost. Svaka čast vama hrišćanima, svaka čast vama pravoslavnima, Ali ovo što mi imamo, to je iznad, to je viša mudroz, to je viša projava istine, do koje vi u vašoj crkvi ne možete da dođete. To je, braće i sestre, varka. I kako nam reče ovih dana, jedan naš brat zalutao, a ovi su ga krši iznjedrili, trebao je da zna. A da će Bog, pa će da nauči. Vi kaže da je drevnost Indije, mudrost Indije, na to drevni i stari od hrišćanski. Kako tako, brat mili, kako tako možeš da zboriš? Kao ko te nauči tako da go pitaš. ti je simbol vjere. Kako počinješ da vjeruješ? Da vidi, ne znaš i ne znaš simbol vjere i onda mu je mudrost Indije starija od uma bespočetnog oca, starija od mudrosti sa bespočetnog sina, starija i dublja od mudrosti duha istine, koji od oca predvječnog ishodi. I onda je drevnost Indije starija od Boga, braća i svesta, mudrost Indije starija od mudrosti crkve, a mudrost crkve je mudrost Svete Trojice, znanje crkve i ono znanje koje smo mi primili od Duha Svetoga. Zato obraćaju i sve treba se vratiti, treba naučiti, treba te istine primiti. Nemoj da umuješ, nemoj ti sad ponovo da krčiš. Smiri To je naša glavna greška, braćo i ses. Mi nećemo da prihvatimo istinu, ako je čujemo od sveštenika, oćemo ali pod uslovom da mi dođemo svojim razgibavanjima. Ne može čovjek da se smiri, on je obrazovan, znate, pogotovo naša inteligencija, a ne samo naša, nego uopšte. Neće da se smiri pred crkve, nego... Ne želi da se odrekne prava da ona uvladava prostorima istine kroz razne filosofske metode. Nije to metod eh, spoznaju u crkvi. Smiri se, smiri se, pokori se, poslušaj i primićeš istinu. Biće ti otkrivena. Kako mi, braći i sestre, dolazimo do poznanja oca. Sinom, je o tako? Niko ne zna sina do otac, kaže sin, oče. Niti ko zna oca do sin, iako sin hoće kome otkriti. Se čuli vi nekad za taj metod znanja. Se čuli braći i sestri? jeste tako je možda niste svi ali evo večeras jeste znate kako to učitelj naš učitelj naših svetih otaca učitelj naših apostola kako to fino govori moćno znate kao sin očev došao na zemlju da nas nauči da poznamo oca to je vrhovno poznanje to je vrhovna istina istina poznanje oca to je život vječni braće i sest. Znate kad se sumira sve poznanje oca to je vječni život. Ovo naše baterganje znate, ono nepresno primanje vitamina. Primanje sila prirode E, da nam je da se navučemo, znate, da se zakačujemo na sve cijelebne trave, znate, da imamo onaj elik, eliksir, vječni život, da bismo živjeli u grihu, pa da je tako trebalo, stali bismo mi u raju, braće i sestre, pogriješili, jedi od drveta života i vječno živi u grihu. Zamislite da nas gospod, da nas ljubav i milost Božja nije odvojila, Da nam smrt nije dala i predala dok le bi mi, braće i sese, dugurali. Kad i ovako, obremenjeni i smrću, i svim ovim nevoljama, mi, mi silno griješimo. Šta bi tek bilo da smo takvi, pa još i vječni? Život vječnije, braće i sese, u poznanju Otca. A ovo je, kaže, sin očev, sin Boži. A ovo je vječni život. Govoreći da je on došao, da je posla, da nam daruje život vječni. Pa kaže, a ovo je vječni život. Objašnjava da ne bi došo do zabune. Znate, naš gospod je učitelj. Nema mane tom učenju. Vjerujte. Nego je greo greota što ga mi nismo ni upoznali. Znate kakvi smo? a to je za prakati, braći i seste, naslednici najvećih učitelja, znate, naslednici svetih otaca, naslednici svetih apostola, pozvani da budemo naslednici Hristovi, znate. da budemo naslednici njegovog Carstva nebeskom, znate, našto smo mi pozvani? A mi te gledamo, znate, u ove učitelje, nove učitelje, nove mudrosti, i bivamo oduševljeni njima znate zalijećemo se kao muve znate na na otrovnu literaturu otrovnu književnost a šta pričam o književnosti to niko više ne čita to se sve sad sabira oko televizijskih ekrana nema više ni tih knjiga ko više to čita kod televizijskih ekrana oko pornografije Oko sporta, koji više nije sport, koji je dignut na nivo kulta, idolopoklonstva. Oko festivala, evo festivali tu oko nas. I mi svi tamo, da se zabavljamo. Pozorišta, pozorišta, pozorišta. I dana pratili smo malo šta se dešava u zemlji, u kući. Ovo ipak naša zemlja, valja malo gledati šta se dešava. Samo zabave i pozorišta. Dva novinara razgovaraju. Reditelji to mogu da omoguće, pa ona na jednoj plaži, ona je na drugoj plaži razgovaraju, prenosi se festivali, festivali, festivali, pozorišta, pozorišta, pozorišta, pozorišta i sve se završava pitanjem a mi to sve gledamo. Šta si ti za večeras izabrala? A ona kaže ja odoh tamo. A ja ću kaže ovam I mi, većina, odosmo za njima, braći i sestri. Bolje je otići i pokriti se, braći i sestri, čebetom po glavi. I izgovarati ime istini tog Boga. Pomozi gospode, spasi gospode, pogiboh. Pomozi gospode, propadam. Nema tamo vječnog života, braći i sestri. Vječni život je u poznanju vječnoga Boga, Otca i Sina i Svetoga Duha. A sila grijeha, ona, vidite ovo, ne Bože da to provjerite na sebi, ali ako ste uporni, provjerite. Zgriješite večeras, padnite u neki grijeh. Prva posledica bit će odvajanje od crkve. Odma odvajanje od crkve. Jesi li se navikao na molitvu? Čitaš li ujutru i uveče molitve? Pođi na taj festival. Izdrmaj se malo. Izigraj se malo. Uđi u taj šamanski ples sa tim reševima. I vrati se na molitvu. Nema molitve, braće i sredstvo. Ne može molitva. Nagledaj se tih pozorišnih predstava. To ako je nekad bilo zravoga pozorišća, to je davno otišlo. Ovo je danas... Gledali smo jednog od predstavnika, bješe u njemu braću i sestra nekakva sila koju odmah možemo prepisati onoj drugoj sili, bješe u njemu nekako veliko nadahnuće. Ne vidio kako izgleda na sceni, ali vidio smo kako zbori, kako govori, reporter, bješe nadahnut, sije vamu neka svjetlost iz očiju, a nije zdrava. Sila grijeha automatski braćo se sest odvaja od Hrista. Zašto? Zato što preko grijeha demonska energija ulazi u čoveka. Primi jednu demonsku pomisla, takozvani podstreg ili prijelog. Zapamtite to. Podstreg ili prijelog. To je pomisla koja ulazi u prostor. Uma ne mora da bude prihvaćena. Sva što nam pada na pamet. Ali ako zagrizeš I ako pusti otrov, to je gore od da zmije, braćo i sves. Ako pusti otrov, mora da se manifestuje na tvoj odnos prema crkvi. Naš narod je primio, naši džedovi, očevi su primili od džedova tu inerciju, tu silu, primili su jednu ideju koja je bila zanimljiva, zagrizli, zakljeli se da je neće ostavljati. I šta smo imali kao posledicu, braćo i sves? Razaranje. Čega? Hramova. Primili smo ideju, zagrizli privog, to je klasičan demonski podstrek na jednom globalnom nivou. Zagrizli smo, braćo i sest, i šta smo imali kao posledicu? Pucenu u oca sveštenika. Ubijanje braće monaha, satiranje svih tradicija svetoga pravoslavlja, posebno u Rusiji, svetoj velikoj, a i u našoj Srbiji i Crnoj gori. Jedno brutalno izbijanje zlobe, braće i sese, prema svetinji, prema Bogu, prema svetoj trojici. Vidite ovo? drugi nisu osjetili takav pritisak i po tome možemo da vidimo kako kažu sveti oci po po zlobi onoj onoj demonskoj zlobi sakralnog karaktera možemo da vidimo gdje je istina zloba se na nju surovo izliva a sve ta prvoslavna crkva braće i sestri gonjenje je kao sinjinka bratiju I po učenju svetog ignjatija Brončaninova, to je jedno od znamenja da je istina u njoj. Gonjenje prati istinu. I slava Bogu da pripadamo crkvi koja je gonjena, jer pripadajući njoj pripadamo gospodu, pripadamo svetima, ako mene goniše i vas će goniti, rekao je gospod. A obzirom da se danas braće i sestre mnogo griješi da je grijeh podignut i postoje norma življenja danas griješiti braće i sestre pa to je potpuno normalno evo vidite danas mi živimo u gradu gdje se e, nalazi pista novih formi sagrešenja svake godine šta god je preko zime sklepan ovdje u našem regionu to ćete vidjeti ovdje na svim tim binama svim tim modnim revijama muzičkim festivalima to je ono što se u toku godine akumuliralo i ovdje izbija nema imena Boži braći i sestre potpuno se ignoriše istina potpuno se ignoriše bolest tu niko ne govori o bolesti Gledamo potpuno boljele ljude, gledamo lešove, braće i sese, duhovnom vidu, to se otvara kao otvorena rana, kao najteži bolesnici. Oni se zabavljaju, braće i sese, njima je u bolesti dobro. Oni u grijehu, nasladu osjećaju. Vidite sad, dolazimo do jedne nove situacije. Ovo što vam govorimo, nismo mi to sami, braće i sese, Nas u tome naučili voci. Među njima posebno zahvaljujemo Arhimandritu Rafaelu, jer je jedan od rijetkih koji se ovom temom tako ozbiljno, duboko bavi. Dolezi do demono upodobljenja. Zamislite, u našoj prirodi, ljudskoj prirodi, postoji braću i sve jedna zastrašujuća mogućnost. Zastrašujuća mogućnost. I u meni, i u vama. a to je da zavolimo kroz grijeh kroz strasti da zavolimo zlobu da zavolimo demona da zavolimo našeg najvećeg neprijatelja našeg ubicu braća i sestra i vječitog protivnika našega gospoda našega spasitelja. Postoji mogućnost demonu upodobljenja. Iskoristit ćemo ovdje priliku. Donijeli smo tu nekoliko vrlo zanimljivih tekstova, pa smo prosto u nedomici šta da uzmemo, odakle da zavatimo, jer je bogato, prebogato. Ja Uzećemo divne, duboke analize Arhimadrita Rafaela, kad smo već počeli sa njim jedan njegov e, čuveni tekst e, koji nosi naslov Metafizika grijeha. Ovo je čeras, braći sve, se, ovo je samo e, načeta tema. Nemojte da očekujete od nas da kažemo sve. Ovo je samo e, skretanje i naše i vaše pažnje Naučenje, prvenstveno naučenje naše crkve, a konkretno naučenje o bolesti, u istoriji bolesti, istoriji grijeha. U tom članku cijenjeni Arhimandrit Rafael govori Jedni grijeh nazivaju greškom, drugi neznanjem i neupućenošću, treći nedostatkom dobra. Četvrti, bolešću duša. Možda svako od ovih određenja nosi u sebi dio istine, ali sva ona su nedovoljna, površna i blijeda. Sve obraćuju sestre u opisivanju tajne, metafizike, grijeha, nedovoljno je a mi se najčešće zadovoljavamo upravo ovakvim određenjima. Ukoliko uspijemo pažnjom i do da stignemo, najčešće prelazimo pod narkoticima i snažnim anestezijama preko svih onih strašnih događaja. U stanju smo, braćo i sase, da čujemo na televiziji da je u nekom gradu postradalo stotinu ljudi da je postradalo hiljadu ljudi, deset hiljada ljudi. Vjerujte mi, sutra, a te brojke će posepeno da rastu, vrlo brzo dani koji dolaze, govorit o velikim brojkama. I znate šta? To je već moguće. Da okrenemo drugi kanal i da nastavimo, jer je počelo drugo polovrijeme, da navijamo za naš tim. To je, braći i sestra, poraz. Danas, pogledajte, vi više gledate od nas televiziju, mnogo više. Naravno, to nije vaša prednost. Na svakom kontinentu, braći i sestre, neki nemiri, kataklizme. Pogledajte šta se dešava na istoku. Pogledajte kako stih je, braći i sestra, razorna stih je kako se kreće Pogledajte i u Svetoj Ukrajini šta se dešava, braći i sesto. Pogledajte na svim kontinentima kako zlo nad kako planeta jeca, a mi pod jakom anestezijom mi se bavimo sitnim problemima, sitnim politikama, znate, sitnim, sićušnim životima, životareći, ne videći ili nesmijući da pogledam u lice onoga što ide i na nas, što se konačno i u nama nalazi. Danas se većina uopšte ne bavio ovim problemom, a oni koji pokušaju da se bave dođu do ovih određenja, koja su površna, a onu glavnu definiciju, onu istoriju bolesti, ko ima braći sves, ima crkva. Kome će ona to danas da da? Koga će ona danas da pouči? Jednog ili dvojicu kaluđera, kako je govorio sveti Java Justin. Dva kaluđera, braće i sestre, nose nam poznanje, nose nam istinu. Na deset kaluđera sveli smo, braće i sestre, sve. A mi učimo obrazujemo se, savršavamo se, i došli smo do zadivljujuće gluposti, braće i sestre. Danas, među nama, vrhovinski pomjerujemo ovoga svijeta obrazovani ljudi, ništa ne znaju, braće i sestre, ništa ne znaju. Osnovne istine, elementarne istine, pazite, govorimo o istinama u apsolutnom smislu, govorimo o dogmatima, ne znaju, nikad nisu čuli, nije to braćo i sese da osuđujemo govorimo o faktima govorimo o realnom stanju i šta može da izađe iz tih glava iz tih mozgova kakve ponude kakva rešenja evo vidimo vidimo sijenke vidimo ljude braćo i sese kao neke utvare poletete ljude koji pokušavaju da rešavaju, da rešavaju i da riješe svjetske probleme poletete ljude iz tih velikih velikih, velikih organizacija ujedinjenih nacija. Nato. Pogledajte. To je zastrašujuće, braće i sestre. Takvo zlo. Nato. Još vrlo malo i pojaviće se čovjek koji će svo to zlo da ovaploti u sebi. Mislimo na Antihrista. Vrlo brzo će se pojaviti. Kad gledamo ove ljude, to je bljedo, to je nejako. Gledamo i ove naše Gospodi njima je nekaj na pomoći. Zastrašujuće zlo nama, a vidimo njih jadne, suve, spržene braće i sest, pokušavaju da u koštac. Sa kim? Sa silama zva, sa silama iz podnebesja. Čime? Kojim znanjem? Kojim sredstvima? Kojom silom? Silom grijeha? A ne možeš tako? utopiš se u grijeh i onda hoćeš da rješavaš probleme naroda ne možeš ni svoj problem da rešiš, ne možeš svojih strasi da se oslobodiš kamovi narodu da pomogneš i onda dolazimo do tog cinizma demonu svojstvenog da organizujemo dobru narkožurku i posle prodati ih toliko i toliko tona, heroina kokaina Da pomognemo ugroženima od poplava. Humanitarna akcija. Pomognemo njima od poplava, a ovdje pustimo potop heroine. Tako. Bolja je voda, braće i sad. Bolja je voda. Bolja je voda u kuću da ti uđe nego heroin. Bolja je voda i vatra nego džavo da ti uđe u kuću. Voda će izaći, poluđe će se. Ovo zlone izlazi brzo. To se za kosti uhvati. I to jedino Hristos može da liječi. Jedino Gospod ima silu i vlast da otpušta grihe i demone da izgoni. I tu vlast, braći i ses, on je predao, naravno ne odvajajući se od crkve, on je predao crkvi. Čuli u jutrošnjem svetom evanđelju, kako narod vidje šira slabljenog kako ga podiže Gospod, O, otpustiši mu grijeh, ustani čedo, opraštaju se grije si tvoji, i usta. ustade. Pa narod, s prvosveštenici, fariseji, oni grinjaju, grinjaju, grinjaju. Što huli na Boga, ko, ko, ko može otpuštati grijehe, sem jedini Bog. Nisu znali, nisu ni mogli od svoje gordosti da vide Boga u Isusu iz Nazareta. A narod Prosti narod, kaže sveto evanđelje. Proslavi, kaže Boga, koji takvu vlast dade, ajde da čujemo kako se završilo, kome? Ljudima. Kojim ljudima, braće i sestri? Ljudima crkve, tu vlast, da odpuštaju grijehe i danas imaju naše Vladike, braće i sestre. Tu vlast danas imaju naši sveštenici. Znate li za to? Tu vlast smo primili, braće i sestre, duhom svetim. I dok mi sjedimo ovdje, još sumničavi, još neodučni, mnogo grešni i mnogo raslabljeni, naš gospod sjedi ne na ovoj crkvi, braće i sestre, On ne levitira ovdje iznad nas, kako će to da rade. I već rade sluge satanine, sjevom obmane, da levitiraju. Nat. Ne. On dok mi ovdje sjedimo, mi koji od njega pomoć tražimo, sjedi na prestolu slave, na nadnebesnom prestolu slave, sjedi sa desne strane, njegovog oca. Pazite, direktno povezan sa nama. Na koji način? Brate, ne manja. A silom? Duha svetoga. Pazite, braći se, mi je ovdje grešni, bolesni prestrašeni, puni sumnji, znate. Ali ipak tu osjećamo, a on sa desne strane Otce, duhom svetim, prisutan. A šta nam hvali? Hvali nam, braći i sestre, vjera. Mi nemamo vjeru da jeste tako. Nemamo mi tu vjeru, braći i sestre. Vjerujte, nemamo mi tu vjeru. Mave je naša vjera. Zapravo, ako govorimo o duhovnom kvalitetu vjera, vjera gotovo da nema. Znate što je gospod rekao? Kad drugi put dođem na zemlju, hoću li naći vjeru na njoj? A kakvu vjeru, braći sas, takvu vjeru. A toj vjeri sve je moguće. Njoj se sve daje. Gospodje danas na vjeru ove četvorice, tačnije petorice, njih četvorica plus ovaj bolesni, teško bolesni, odgovori o tom silom. Oni su vjerovali, braće i sas, uporedite njihov odnos, da kažem, prema crkvi. Danas takvih nema, da ne pretjeram. Ima, ali vrlo su rijetki. Zamislite one koji bi danas donijeli bolesnika Zamislite one koji bi nosili bolesnog četvorica da ga donesu i da ga polože pred sveti hram, da ga polože pred nekog od naših vladika, sa apsolutnom vjerom da će doći do isceljenja. Šta mislite? Da ne bi došlo? Bi, braću i sestu. I danas, kogod dođe i pristupi crkvi sa iskrenom vjerom, god dođe, braći i sese, i pristupi tajni pokajanja i ispovijesti sa vjerom da se gospodu ispovjeda i da gospod njegovu ispovijest prima, dobija oproštaj i ustaje njegov unutrašnji čovjek. Ustaje. I kako mi prepoznamo da je on ustao? Evo ga u crkvu. Godinama ga nema. Pokušao je, ali ne može. Imate vi, braći i sese, redom ljude koji ne mogu. Ma mi ga pozivamo, kažemo, ajde dođi nedelja je, važno je važno je da dođeš on bi, a ne može braću i sest zašto? raslabljen sila grijeha lomi ga iznutra ali ako bi došao pa se ispovjedio pokajao, otvorio svoju rano otvorio svoju bolest pred sveštenikom vrlo važno pred sveštenikom ne psihoterapeutom Ne pred e, bioenergetičarima, braćom i sestima. Hipnotizerima, magovima, vukodlacima. Nego pred sveštenikom, pred Hristom. Ovaj raslabljeni mogli su sa njim, braćom i sestima, da iduđe god oće, Ne bi on ustao. Ona krvotočiva, ona je išla. Če sve nije išla? Koliko je novca dala i ne bio i bolje A samo dodir, vjera i dodir haljine gospodnje iscijeliše je. Vjera četvorice, braćo ses sas, izazva iscijeljenje, momentalno iscijeljenje. Ne mojte preko toga da pretrčavamo. To su veliki događaj, to su evanđelske priče, braćo i sas. Danas vaseljenska crkva pažnju sve svoje čeljadi usmerila je na taj događaj. I u bolesti njegove vidjela prisustvo grijeha. Ustani čedo, odpuštaju ti se, grije si tvoj. I ustade. Vrlo je važno primijetiti, braći i sestri, oprostiti grijeh. Ovo sad govorimo u kontekstu e, čitave ove priče. Oprostiti grijeh. Jednako je što i odvojiti čoveka od satanske sile. Jer preko grijeha još u praroditeljima đavo je ušao u ljudsku prirodu i žestoko je izopačio. Vidite, sve grijehe koje ste počinili, a nema ovdje ni jednoga bez grijeha. Svaki grijeh koji činite i danas ste učinili. Svi oni grijeci koji vas možda sad kroz um prizivaju, prizivaju rovare, one pomir, one osice demonske. Znate, sve je to, braćo i sestre. Vaša veza sa njim, potencijalna veza. Odvojiti čovjeka od grijeha, znači odvojiti ga od satana. Može li to čovjek? Ne može. Pogledajte koliko su puta majke pokušali da otrgnu djecu svoju od zrobe, od razvrata. Pogledajte koliko roditelja danas pokušava da otrgne djecu iz čeljus i demonske, a to je narkomanija. To da znate, narkomanija, vraćaju sve sve, to je e, satanin grif, znate, to je teško, to uvati pa ti vrat lomi, znate, teško ga je otrnuti, jedini koji može, i to moćno može, vraćaju sve, njemu ništa lakše nego da odvoji. Vidite kako se to dešava, sila grijeha kroz Boga se projavila. Posmatrate samo duhovnu pozadinu stvari, ta raslabljenost fizičkog sastava ovog bogesnika predstavlja simbol unutrašnje duhovne rašarafljenosti grijehom. Pogledajte kako gospod na vjeru, na naravno i na pokajanje moćno odgovara. Čedu odpuštaju ti se grijesi. Gospod svakoga od nas, braćo i sestre, gleda imajući istoriju naše bolesti. Zato mnogi neumiju ni da se pokaju kako treba od svoje gordosti, pa sve tamo nešto molatareju. Ta ispolest, braćo i sestre, na kraju kreva bude dodavanje grijeha na grijeh. Ne mora ti gospodu ništa da objašnjavaš. On zna uzorke tvoje bolesti. On zna kad je sve to počelo. On zna kad je grih u trenutku začeo ušao u tebe. On mnogo dublje poznaje tebe. Ono tebe traži, ne da mu ti objašnjavaš šta si radio, nikad mu ti to nećeš objasniti, nikad nećeš sve reći. On traži od tebe, to je suština pokajanje, braćui i sestre. I kad dolazite da se ispovijedate, obratite pažnju na to. Tu on se ne odnosi i na koglično, braći, sada se prosto govorimo otvoreno, to su sve naše slabosti, naše bolesti i sa obronu ih ličim. U najvećem broju slučajeva, ljudi kad se ispovideju, uopšte gospoda ne spominju, znate, to je neko odmjeravanje, to je neka mikroskopska analiza, to su neka mjerenja, upoređivanja, znate, sve što im tu samo treba da klima glavom i da vježba svoje dugotrpljenje, znate. jedino, Od toga ima koristi, što će, što će uspjeti da, da odčuti čitav taj proces, da izdrži. Nema pokajanja. A u pokajanju, braćo i sest, uživa i sveštenim odnosno duhovnik. Uživa i onaj ko se ispovjeda, uživa i gospod, uživaju i angel, uživaju i sveti. Pazite, to je praznik, pokajanje, to je radost na nebesima zbog jednog grešnika koji se kaje. Šta biva, brate, radi sada? Sporo je to raj. Ra velika radost na nebesima. Ja sam mislio taj pas da od odigramo. Tako je. Tako je. Sve sile nebeske. Znači, raju dođe I pokaje se, a pazite, ko bi rekao čoveče da može, a nebesa se raduju. Vidite, to je posljedica pokajanja. A ne oni autogolovi, ona autosugestija da sam se ja dobro ispovijedio, sve sam rekao i najvjerovatnije ovo dobra ispovijez, vjerovatno mi je gospod otpustio grijeh. Isp... I odasmo nad to, kući još gore je ono što smo bili ne valja tako vreći se znači nismo aktivirali sistem nismo otvorili slavine nebeske koja je suština pokajanja šta gospod traži od nas ako mu je boles poznata on od nas ne traži informacije nemoj da ga obavještavaš koja je tvoja boles to govorimo ljekarima Mi smo navikli, braćo i sestri, jedni drugima, navikli smo ljekarima da govorimo, djete bovi, a jedva čeka da mu izadlješ iz ambulanta, jer i je njega glava boli, ali ajde, tu je, treba platu zaraditi, što kaže da naš monak gledaju od ozgopa, posavijaju se, ajde, odradi da to. Ne traži to gospod od nas, on za našu bolest. On traži da ga ispovijedimo, braćo i sestre, kao gospoda. Da vjerujemo da On može. Da vjerujemo, da osjećamo da On hoće. Da osjećamo da nas On ljubi i silom ljubavi da nas oslobađa od uza satanskih, to jest od grijeha. A samo On tu vlast ima, braći sas. Samo On tu silu posjeduje. I kroz crkvu do dana današnjeg daje svima onima koji vjeruju u njega na takav način koji vjeruju da je on istiniti Bog to nama nogima nedostaje braći i sestre mi ne vjerujemo njega kako treba a kako možemo dobiti od njega nešto kad ne vjerujemo njega kako jedni od drugih možemo da dobijamo nešto kad ne vjerujemo jedni u drugi kako ja mogu tebi nešto da dam kad osjećam da ne vjeruješ u mene da sumnjaš da kalkulišeš Da si onako loše, pragmatičan. Onako da gledaš. Ne mogu da ti dam. Možda imam, ali ne mogu. Osjećam to. I su tako obraćuju sese. I mnogo više od toga. Gospod ne može da nam da. Mi ne vjerujemo u njega. Pritom tom, kad da govorimo o vjeri, govorimo o savršenom ili, kako kaže sveti Jovan Damaskin, o tačnom ispovjedanju pravozlavne vjere. ne li malo Promašimo, braćo i sest, to nije vjera koju će on prihvatiti. A znate koliko je odstupanja bilo? Evo danas mi nismo ni svjesni kako je dragocjena pravoslavna vjera. Znate koliko odstupanja ima? To je, to je čudesno. E, toliko se laž umnožilo, toliko se odnos prema Bogu, braćo i sest, deformisalo, šta sve ljudima ne pada na pamet, kakvih se konstrukcija u našim glavama ima, braćo i sest a ona tačna frekvencija, ona moćna frekvencija pravoslavnog, svetootačkog, apostolskog ispovjedanja vjere, u vrlo malom broju ljudi je prisutna. A ako jeste, sila Božja je njima. Njima su se braće i sestra nebese otvorila, oni sa angelima opšte, njima su svetitelji bliski, oni opšte sa svetiteljima. I preko takvih ljudi, Naravno, po promisu Božijem i po mjerama koje neće ugroziti ni njih ni druge, izrivaju se čudesa na narod Boži. Evo imamo istočnika po crnoj gori, koliko oćete, eno besmrtni, nepresušni ostok, eno cetinski istočnik, evo novo otvoreni dajbebski izvor vječnog života. A pa pogledajte malo u njihovo ispovjedanje, savršeno. Znate kakav je Sveti Vasilije bio? savršeno ispovijedanje vjere braćo i sest. Pogledajte svetog Jovana, Zlatostog, to čudo od čovjeka. Pogledajte njegovu vjeru. To je moćno. Pa to je vjeri, braćo i sest, nema kraja. On je iscilio, kad je postao svešteni, te kad su ga ruku položili, a pun vjere. Pa bješe nekad djavo imana u, hra, u, u hramu. Poče da vrišti, skiči, kako to već biva, kad djavo u čovjek uđe. A on kaže silen, ne gord, silen, kaže, dovetite o vam i on je dovodi, znate što on radi on uzima onu vodu kojom sveštenici omivaju ruke prije sveštenodejstva prije služenja svete liturgije uzima tu vodu, brato i sest pazite, i prska po licu, u ime svete trojice, i demon momentalno napušta čeljade i ono biva i sileno To je bila najava svega onoga što će zgotovosti da uradi i što do dana današnjeg radi. Njegovi spisi izgone demone, braći i sas. Pročitajte jednu njegovu besedu sa pažnjom i demoni ukoliko budu u vama, napustit vas. Ako ne zauvijek, ono dok traje čitanje i dok to što se pročitali pažnjom u srcu po, pohranite i čuvate. Zato... Da ne odužimo, a možda već jesmo, ali tema je važna. Grih, braćo i sestra, Definisaćemo kako su ga sveti oci definisali, da bi nam i gospod bio bliže kao isćelitelj. I evo, još jedan citat i time ćemo i, i završiti, e, u odnosu na onu definiciju griha koju eventualno imamo tim socijalnim psihološkim analizama. Evo kako naša crkva uči. Saslušavši mišljenja drugih, strpljivo, pa kaže ima neko još nešto da doda, imali još pametnih, ima još modrih, nadahnutih, nema, nema, nema, nema, nema, uretu. Pa kažem. Grijeh je više od greške i više od prostog skretanja sa duhovnog puta. Grijeh je tajna bezakonja, duboka kao bezdan. Grijeh je skrivena ljubav duše prema demonu, svom tiraninu i neprijatelju. Dok ljubav prema Bogu postaje temelj Bogo opštenja i Bogo upodobljenja, to je svječnog života duše, onda je grijeh uključivanje čovjeka u crno polje demonskih energija, upodobljenje duše satani, to jest metafizički temelj vječne smrti i pada ubezdan koji imitira let ka nebesima. Početak grijeha je tamna sklonost i neodoljiva težnja ka naslađivanju, ali to je samo gornji svoj grijeha, po njim se otvara pakao čovječijeg srca. Svojim korijenima grijeh i naš je grijeh našeg vremena doseže do mraka drevnog bogoborstva to je učešće u padu prvo anđela to je uključivanje braće i sestre u onu prvu eksploziju to je uključivanje u prostor koji je ozračen radijacijom griješeći ulazimo u vezu sa prvim koji pogriješi. To je mnogo važno da znamo. Obratite pažnju na to. Grijeh je unutrašnje bogo odricanje. Na unutrašnjem duhovnom planu. Svaki put kad pogriješimo, braćaj se sas, mi se boga odričemo. Kao što ga se i satan odrekao i angeli sa njim. I čovjek kad griješi, on se odriče boga. Pogajajte na praktičnom planu. Volja je da se posti srijedom i petkom. Šta radi naš narod, braću i ses? A ne zna šta radi, a uporno radi. Ne posti. A šta je to? Protivljenje. Bogao da se posti. Srijede i petek, to treba da znate. To je izraz volje Božje. A šta mi radimo? Mi ne postimo. Blagoslov je da se postaje veliki postovi braćo i ses. to je volja gospodnja, a mi, mi ne postimo. Blagoslov je da se vjeruje istinito, a mi, na te. Krivudamo, kombinujemo, upadamo u sujevjerje, opet se protivimo i na mnoge da ne govorimo o strašnim i sravnim patološkim poremeća ima, ono što se danas vraćaju i sestre, što se nudi narodu kao, kao, kao pravo, kao sloboda. Znate, znate što je to? To je poziv, to je direktni poziv u pakao. To je frajer koji vas poziva u gustu i duboku tamu, u vječni oganj. To, to, to je direktno protivljenje volje Božjoj. Ova Sodomija koja se, koja se danas nudi. I posebno, obratite pažnju, posebno pohota i kult bruda i seksa, koji prerasa sve u višovu seksopatologiju, to je omiljeni kult satane. To su njegove energetske centrale, To mnogo voli. I tu privlači masovno ljude. To tačno znate da je njegov duh. To je njegov polje, Naravno, Prije blude, znate, tu ide sve. I stomak u ugađanju, tako, i sve, sve, sve što dovodi do toga. A onda posle toga ulazi se u onaj okultni prostor, znate. Onda vrlo brzo ulazimo i u sekte, i u demonsku mistiku, koja je vrlo bliska i srodna kultu seksa i bruda. A pogledajte, obratite pažnju danas, koliko je to prisutno koliko izbija iz svakog braća i sestra lica, pogotovo mladih ljudi, osjeća se ta, ta vibracija, masovna tetoviranja, znate, to sve posjeća na ona, ona plemena, znate, one, one mistike, one, one rituale, znate. To je, to je, e, to su sve posljedice, to su simptomi, to ne može da se sakrije, kao što ni vrlina, ne može da se sakrije, tako ni grih, Kao što i vrlina izbija na kožu, braćo i sestre, i srce pa se projavi na kožu. Projavi se kroz, kroz kosti, kroz glas, kroz pogled, kroz riječ. Tako i grijeh. Začu je tu srcu, on izbija. I onda posebno te to važe. Tetovaže to je, to je znak, to je priziv na dublje opštenje. To je potreba da budeš iniciran. Koliko je toga danas? I drugi kult je kult nasilja. Kaže Arhimadrit Rafail da će posle ovog premirja, da će biti e, strašno nasilje, da će se projaviti strašna zloba iz ljudske prirode. Mnogo veća nego što je bilo zloba 20. vijeka. A znate šta se sve radi u 20. vijeku? Vjerujem da dobrim dijelom imate kakvu takvu informaciju. Strašna zlodjeva, braći i sada, koja samo djavo može da čini nad čovjekom. Čovjek čovjeka ne može tako da mrzi. Djavo u čovjeku može da mrzi tako čovjek. A posle ovoga, posle ovog a, prividnog primirja, znate, ne iće će još jedan talaz brutalnog nasilja. On se već pojavljuje, ali a, njegov obim bit će još mnogo, mnogo, mnogo, veći. A sve to kad najiđe, znajte braći i sese odakle dolezi i nemojte da se smučujete, nemojte da se zbunjujete, jer nad svim tim gospod je naš svedržitelj i pokrov majke Božije. naše je da iščupamo grijeh iz sebe, da unutar našeg srca prekinemo komunikaciju sa izvorom zla. Jerako je ne prekinemo braćui i sestri pod pritiskom svega toga možemo da podovegnemo nikad se to ne zna nemojte da budete sigurni u sebe. Na tekuo bivo izdaja, prevara. Može da se desi da jedni na druge dignemo ruku, kako kaže Gospod. Sin se ocu izdavat, brat bratu, brat sestru. Brat bratu u crkvi, braćui i sestri može da izda. Ako grijeh ne bude prekinut blagodaću u srcu, zašto? Jer će sila, čovjek bistvena sila, kroz grijeh izazvati promjenu, možda naglu, koje neće moći da odolimo. Zato je mnogo važno da se ne bavimo analizama. Treba snimiti, ali ne treba mnogo vremena, skenirati situaciju. Crkva će te naučiti da uz vrlo malo podataka izvedeš duboke zaključke i da se odmah vratiš čemu? Pokajanju, gospode, Isuse Hrista pomiluj me grešnog. Oprosti mi, da se vratimo u ispovijesti, braćo i sves, da se vratimo svet, svetim tajnama, da se vratimo crkvi, da gospod naš otpusti naše grijehe I otpuštajući grijehe, to je mnogo važno, bratite pažnju na to, zapamtite to. Otpuštajući grijehe, on prekida našu vezu sa izvorom zlobe. Otpuštanje grehova je mnogo veći dar nego prosto pomilovanje. Mnogo veći dar, vraći i sestra. To je, ponavljamo, prekidanje naše veze sa patšim duhovima. A to može samo Gospod naš Isus Hristos u crkvi njegovoj pravoslavnoj. Poštujući sve pokušaje, braću i sve sa skrećem u pažnju, da to može da se odigra, to je veliki proces. Znate koliko je to uzvišenije od naj, naj operativnih zahvata. To je neuporedivo iznad toga odpuštanje grehova. Zato pokajmo se braći i sestre to jest priznajmo gospoda kao našeg spasitelja, vjerujmo da on to hoće vjerujmo da on to može a ta naša vjera pretvorit će se u opit, u doživljaj jer ustaćemo znate li kakva je ljudska priroda kad se oslobodi djelovanja satanskih energija kroz grijeh znate kakva je može i da leti, braću i sest. Ne trebaju ova pomagava ovuda što što leta i dobro je čusmo, pade jedan sa tom letilicom na jednu od naših plaža i pokri onim materijalima gospodju nekog od naših bosova koja se sunčala i onda prvo što je video kad je izašlo iz svega toga bila je serija se u njegovu glavu, a drugo što je vidio, bilo su svijetlo u nekoj klinici u urgentnom centru, koji su ga reanimacijom vratili u život iz onog leta na onaj svijet. A mi, braći i sese, jer to je simpatija, grijeh leti, grijeh je i to kad onaj sastavi, to sve puca. A naš Maksim Kapsokalivit, Svetogorski monak. On je letio, braći i sest. Leti kaođe, i to u četronaestnom vijeku. Nije tada bilo aviona. Leti po svetoj gori, ma da je zamolio ovog monaka da ne priča nikome dok je u životu. Leti bez ičega, bez kuće, braći i ses. Nije ni kuću imao, ali pun vrline. Prišao gospod, pa mu gospod otpustio, grijeh je. Pa se on vezao za njega. Pa čime? umom. Znate, za maksima. Kako se vezo Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Pa onda opet. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Pa opet. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Otpustio mu je grijehe. Kome će on vraći i se da ide? Kome? Na koga da skrene pažnju? Koda mu privučuje srce? Ovaj mu je otkinuo... Kabal koji ga je vezivao za, za smrt, za toležnost, za grijeh i od njega napravio novog čoveka i vezao se svim bićem i postao lagan do te mjere da je bukvalno mogao i da leti. Zato, braću i sestre, ohrabrimo se, priđemo crkvi, vratimo se gospodu našem, vratimo se vjelom otaca, Vratimo se vjerom apostola, vratimo se vjerom svetih evanđelista i slobodno mu priđimo i neka naše pokajanje, suština naše pokajanje bude promjena našeg odnosa prema njemu. I na tu vjeru Gospod će izliti blagodat. A blagodat je, braće i sestre, svjetlost i vazduh carstva nebesku. Kome Neće biti kraja. I u kome, za razliku od ovog carstva, pagub, nema ni grijeha, ni smrti, ni tuge, ni bolesti, ni demona, no, samo život vječni i beskonošni. Koga? Daj Bože! I mi da se odostojimo molitvenim zastupništom svih svetitelja, svih svetih angela, molitvenim pokrovom naše presvete vladičice, koja ogromnu smjelost ima pred gospodom. Amin Bože daj. Ako ima neko nešto da pita, ako ima želju, sad ne morate ni neophodno pitati, važno je da čujemo sve ove istine i da u posebno ali... Ako ima neko vašu potrebu, obzirom da smo tu već sat i po, eto da ostavimo prostor. U Ukoliko nema, onda ćemo, brati, ili ima neko? E, izvolite, brati. To je dobro pitanje. Dobro pitanje. Vidite, na to pitanje mi smo dali odgovor. Mislim da smo kroz sve ovo dali odgovor na to pitanje. E, treba ozbiljnije shvatiti problem vaspitanja. Treba ozbiljnije shvatiti e, našu bovest. Treba se ozbiljnije upoznati sa istorijom bovesti. Naša djeca Su bolesna djeca, braći i sestri. Si je dobio sina? Jesam, bolestan, kaže crkva. I čerku, i ona je bolesna. Kako? Finno. Objasniću ti, ti, Ta boles, braći i sestri, ona hrišćanskim blagodatnim vaspitanjem može da se obuzda i Bogu da se novi čovjek formira a rošim vaspitanjem kad govorimo o telefonima pritom to više nisu telefoni da se razumijemo nisu telefoni telefoni su bio ono braće sestre znate to je bio telefon. to baba i dan danas, to se čujemo, kaže, to to kaže, to to to to to to to to to to to to to to to to Jer se tada spuštale slušalice. To je bio telefon. Tada je čovjek išao, okretao je, obavljao razgovor i to je bilo to. Telefon u hodniku i tamo neće. Oviše nisu telefoni. Oni nosu u sebi mnogo toga, braća i sese, što može da razvije takozvano sjeme troležnosti. Zato roditelji, a ne samo oni, nego i crkva iz njih treba da budu svjesni dubine problema. I bilo bi vrlo poželjno, vidite, mi djeci to nećemo da govorimo, nego ih forsiramo da budu dobri sportisti, da budu dobri, dobri, dobri, dobri, dobri, i oni slušaju, sušaju, slušaju, slušaju znate, i prihvate to i pokušavaju da budu dobri. Znate. Mi treba da im odhijemo u istinu, nije to ništa strašno. Evo ovdje ima djeca, nije ništa strašno, braće i sestre, da im kažemo, tata kaže, sin, znaš sine, Ima jedan problem, ti si sad već ovako i odrastao, pa da popričamo malo. Znaš, ima jedan problem i kod tate i kod tebe. Znaš, ima jedna, jedna bolest, znaš, od koje svi mi bolujemo, koja je poprilično ozbiljna. Vrlo ozbiljna. Pa onda mu fino navedete, pomjerio tako moći i njegovog razumevanja i uzočke te boganstvi naravno ne mora to sve da sanu u jedan razgovor i u jedan čas i mnogo prostije stvari izučavamo godinama sistematski ali to mako da načnete temu priču kada pa to ide jednom dva puta nedeljno da se dijete upozna i danas mi danas su domgodi mnogo zahtjevamo tražimo a nismo im rekli ovo ne radi ovo, ne radi ovo, ne radi ono to ne valja, to ne valja, to ne valja to ne liječi, braća i sest treba da se upozna, jer bit će odgovornije prema toj bolesti i onda će bolje da posluša, pa kad mu kažemo da taj internet jevi da ti filmovi jevi da ta mode, i ti trendovi i te nauke, sve to može bolest da, da razvije u njem ukoliko je on prihvatio A nadam se da će prihvatiti, to nije, to nije novo, to je istinito, to nije tata e, izmislio, nego je to tata prenio, znate, jer oditelji treba da predaju djeci ono što su primili, od koga, od crkve, a crkva od samoga gospoda. I da mu to prenesemo, ako on to prihvati kao istinu, on će onda prema sebi biti odgovoran, on će se truditi da tu bovest ne razvija, znači? ako nam ljekar kaže znaš kako, voliš čokoladu volim, e više ne možeš da je jedeš zašto? bolest je takav i takav onda kažemo nema više čokoladu šećeraši ne mogu više to te, ima je fino rečeno bolestan si i od danas ako budeš jeo tvoju omiljenu tortu, to, to, to, to i to na, neće biti dobro izvoli, ali bolest će se razviti i da vidite kako se mijenjaju oči i cigarete da ostave. Tako da, kad govorimo o vaspitanju, moramo ići malo dublje, znate. I vi kao roditelj imate ne samo pravo, nego i obavezu, nažalost. Ja ne znam da li danas postoje takvi roditelji, iskren budem, koji će svoje djeci govoriti o smrti, o bolesti, o grijehu, o greh, grijeha. Znate. Onako finu, zdravu. Mi se danas prašimo toga a roditelji, vidite, nego ne bi sad ovdje da načinim razne teme, ne samo roditelji, nego neki koji to ne, ne bi smjeli da rade, u uljuljkuju narod kao da je grijeh, to je tako jedna slabost i na kraju sve će se to riješiti. Imate taj jedan opasni jedan trend, pa i u bogoslovskim sferama, ali ajde sad da vas ne optrećujemo tim temama, znate. Onako, taj jedan originizam, neo-originizam, znate, na kraju će ipak sve biti dobro. Opušti se. Tako da nije ni čudo što i vi kao roditelji ili da ne volimo školu, škola više zaista ne treba uzimati za ozbiljno, to je to je poraženo, to je to je razvaljeno. Škola, braćice, sve se razvaljeno. To definitivno treba priznati. A, evo crkva je sa nama, pa ako neće drugi, vi kao roditelj budite vjerni u malom, pa svojoj djeci prenesite. Pritom imate apsolutno pravo, imate blagoslu crkve. Može vama neko da kaže, čekaj šta ti to pričaš, pa si ti normalan, umjesto djeci da daješ laž, lažnu nadu, ti im pričaš o grihu, o smrti, o troležnosti, o demonima. Kako te nije sramote i nametno, znate, blefom nametno i čovek pomisli, pa vidi ja stvarno ovo, traumiram djecu. Ne, istina ne može da povredi braći i sestri. Istina može da oslobodi. Tako da, nemojte početi od toga što ćete istučivati kompjutar, što ćete zabranjivati da se izađe. Ne možete vi to. Ne možete. Ne molim, od toga, pa nije u redu, ja razumijem, ali to je to su potezi u panici. Znate, što je govorio naš otac Luka, molim vas, bez panike, prvo žene i djeca. Znate, a, a šta? Pa prvo, znate, majke, djeca, da počnemo od toga. Znate. Mi smo mislili da se otac onako, on je mnoge istine provlačio kroz njemu svojstvenu šalu i smislu za humo. A to je to, nema panike. Prvo žene, i djeca. Može na razni način. Prvo žene da rađaju djecu, pa majke da vaspitavaju djecu, a tu će i otcu da bude mjesto, joj tako određeno, da bude onako glava koja će primati impulse iz, iz crtve. I to je, to je struktura, ona o kojoj smo govorili. I tu vraćaj sredst ne može da omaši. Ukoliko dođe do porimeća evo pokajanja, svi zajedno, znate, gospodu našem moćna desnica će se projaviti i u ove naše dane, pa ne možemo da sumnjamo, u ove naše dane mogu strašna čuda i dešavaju se, ali Gospod to radi odmjereno, jer mnoga čuda mi ne bismo mogli da, da dešifrujemo, da prepoznamo, znate. Odmah bismo povećili, evo i danas malo li neka ikona za, za mirotoči, verujte mi, ovako iskreno, najmanje volim da celivam i da slušam priču o mirotočevim ikonama. Znate. Počinu po, Počekvi drvo, eno ga krst. Ajmo na krst. Eno vatra gore, ljudi vatra gori. Znate, takvih će čuda, na znači koliko da bude. Evo, dolazi vrijeme i mi upadamo u, u, u tu sve Strašnih čuda će da bude. Znači, čuda, to su demonska čuda, to su obman. Ali ljudi su naviknuti. Ovo sad što imamo, znate, ove animacije, sve ove moguće kombinacije, to je razgibavanje, znate što je um. Pogledajte danas ljude, svi gledaju, znate, pripremaju se, pripremaju se, pripremaju se, i kad bane, ona će i da vide, braće i srste. A znate ko neće vidjeti? Neće vidjeti onaj, ko danas gleda u svoje srce, ko danas gleda u svoj grijeh, i sa svojim grihom ko privazi istinitom gospodu Crk. Taj neće vidjeti, kao što ni ona iguman nije vidio demone koji dolaze navodno kao anđeli da povedu njegovog učenika u nebesa. Obećavši mu da će doći da ga vrijeme je njegova vrlina je već sazljela da ga vode na nebesa. Pa kad je otkrio taj plan svom igumanu on je došao brzo gore u tu pećinu i rekao mu molim te kad budu došli «Kaži mi, jer ja ih neću vidjeti!» Pazite to. I zaista, kad su se pojavili, on je rekao, «Evo ih, kaže oča. a ovo ovaj je zgrabio, znate, zgrabio je svog prevašćenog, obmanutog monaha, držao ga je, a demoni su ga vukli, znate, i svukli mu mantiju, zamislite, podrasnik». I sa njim otišli visoko, visoko, visoko, visoko gore. I pustili. I podrasnik je pao. A sa njim trebao je da padne i ovaj koji je gledao, koji je primio. Zato je braći sve sve mnogo važno, ali to je već tema za sebe. Nije odvojena od i ali zahtjeva posebno blok. Čuvajte se, gledajte svoj grijeh, ispovijedajte se, živite u pokajanju, to je smijenjajte svoj odnos prema Hristu iz minuta u minut, iz daha u dah, kroz Isusovu molitvu, navikavajte se ne na tu molitvu kao na neku mantru, nekako spokajanje, gospode, ja vjerujem da ti možeš, pomijeluj me grešno, gospode, ja sam ti raslabljen, pomijeluj me i sjeli me. Ja vjerujem da ti to možeš. Znate, tvoje je pokajanje. To je kruna pokajanja. A vidite, kad kažemo, ja sam ti raslabljen. U tom ja sam ti raslabljen. Tu vam je sadržano sve ono što mi, znate, pričaj, pričaj, pričaj, pričaj. Sve je tu. A u toj priči mi zaboravili smo kome smo krenuli, braće i seste. Mi zaboravili smo gdje smo došli. Mi zaboravili smo šta tražimo. I onda ostade raslabljenost. A ovako pokajanje, ta projeva srca, taj odnos prema gospodu, i bude isceljenje, bude sila da ustanemo, braći i sestre, i da idemo domu svome, to jest, ocu svom. Gospod, kad te podigne, silom duha svetog nemaš ti kud do ocu svom. Daj Bože, I mi tom silom da budemo podignuti, pa svi da se nađemo na tom putu ka našoj otečbini, ka carstvu nebeskom. Ovu knjigu braća i se dobit svi. Ona jeste, da kažemo, u uženom smislu, okrenuta ka monaškoj problematici duhovnog života. Ali, vi hrišćani treba da znate da vašo braća monasi E, mislimo na sveto monaštvo, na monaško predanje, da je to najkvalitetniji izraz duhovnog života svetoga pravoslavlja. I da teme koje je monaštvo obradilo, da je to obrađeno, obrađujete se, se na najbolji način. I da vi kao narod od monaštva treba da učite. Ava Justin je govorio da srpski narod nema ništa veće od vladike i monaha. Nemamo ništa veće. Naravno, nećete nas povežno svatiti da sad ovdje sebe isturamo, nego govorimo o, o, o monaštu kao predanju. I o učenju svetih monaha, jer monasi su sačuvali apostolsko predanje. Ova knjiga, ova brošurica, mala je obimom, ali izuzetno duboka. I prepuna je definicija. Da vidite, Kako monaštvo rešava problem grijeha, kakav odnos ima prema istoriji bolesti i na koji način ona prevazilazi sve ove probleme. Pa ćete i vi, vjerujemo, mnogo toga moći od ovoga da izvučete i u vašim životima i bolestima da primijenite. Knjiga će biti tu, brat Jovan ili neko od bratije podijelit vam na blagoslov. I da vas pozovemo u, u četvrtak večer, služit će se e, bdenije, praznično obdenije u čas čudotvorne ikone e, Bogorodice Troja Ručice, e, pošto naravno i kao monasi i kao pravoslavni narod poštojemo tu ikonu koju je naš Sveti Sava dobio na blagoslov i na dar i predao našem narodu, njegovom duhovnom potomstvu, a razlog više je taj što po blagoslovu našeg mitropolita u ovom manastiru evo već druga godina će kako postoji jedno udruženje, kako bi se to rekao, prijatelja Svete Gore Atonske, koje za svoju slavu ima upravo ikonu Bogorodice to je ručice, pa ćemo i na taj način okupiti se i proslaviti i primiti po vjeri, silu i blagoslov Majke Božje, cijeljivajući njenu čudotvornu ikonu, a imamo i kopiju koju smo dobili na dar od hilandarskog igumana i hilandarske bratje, pa vas pozivamo i u ime manastira, a u ime udruženja, to je ručica, da dođete u četvrtak u 18.00 na i u petak u 8.00 na svetu božanstvenu liturgiju, a za one koji su zainteresovani za termine vezane za sutrašnji dan, jutren je u pet, a liturgija u 7.30. Svetu božanstvenu liturgiju, i kazansku majku Božju ikonu čudotvornu, a i svetog velikomučenika Prokopija, Dobro ste